Я залпом випив із склянки і зажував канапкою. Ваше здоров'я. Пей, пей, недоумку. Тут тобі не загрожує стати бомжем, зберечем пляшок. Тут хоч далися. Ще хотів, але все ж таки. У тебе є інші пропозиції? А чого ти волів би? Втім, ти ж розумаха. А скільки недовивчених мов блукає у твоїй голові, і скільки професій маєш? Ти ще молодий, ти ще не розлучився хотіти. Ти багато про що довідався. Але є одне, що пройшло повз тебе. Що це? Любов. У мене є донька. Там. І ти двічі грішник. Діти, народжені, з випадковості. Не буваю щасливими. Винен ти. Можна мені закорити? Запитав я і дістав пачку не боїшся, що тут залишиться запавдимо? Не боявся. А тому заховав сигарети в нагрудну кишеню. Бачиш, ти усього побоїшся, ти зразковий службовець, ти справжня покоївка, гаразд, сказав я. А кому я взагалі потрібен? А ти пробував бути комусь потрібним? Чи ти відразу чекаєш прибутку? Але це. «Не товарно-грошові відносини. Та жінка, з якою ти так легко розбігся...» «Стоп!» Мені здавалося, що я говорю з нею, але вона не могла знати про Марію Депінта. Отже, я говорив саме з собою. Але що хотіла сказати вона, залишивши мені цей натюрморт? «Можливо таке. Ми з Тойвою однієї крови. Ти і я. Як у Мауглі, пам'ятаєш?» Але якщо це сказати вогневі, він згасає. Якщо це сказати звірові, не вкусить. Якщо це сказати ножу, він не прониже твої груди. О, я знаю, що таке їсти ковбасу. із газети і обпікати горло розведеним спиртом. Знаю, що таке поминати товарише, втрачати близьких. Знаю Щаси та самотність іноді гірше, ніж важкий біг за сніжною рівниною, на якій немає жодного для тебе запаленого вогника, або принаймні ти рухаєшся і відтак живеш. Можна померти в русі, але це краще, ніж у чужому ліжку на чужій землі. Мені так здається. Але може, може я й помиляюся. Я із з вдячністю доживав сардинку. Потім помив склянку, поклав на місце зубну щитку, прибрав газету і пляшку. Сьогодні я не хотів шукати книгу, але згадав, що у ній далі розлука, хвороба, смерть у горах. Я згадав це так чітко і пронизливо, начебто читав книгу не двадцять років тому, а вчора. Ми посварились і помирилися. Рушник, що я його зав'язав узлом, був акуратно розправлений і висів у лазничці. Мені захотілося перепросити гостю. Я збігав до ресторану, поставив на журнальний столик пляшку червоного вина, тоненьку шарочку, розсипав шоколадне печиво, прилаштував у вазі темно-пурпурову троянду, зірвану з готельної клумби. Оглянув усе це. «Чогось бракувало? Ми з тобою». Однієї її кров. Що б це означало? Я порпався у кишень, в сигарети, запальничка, ключ. І зняв би ще й хрестика. Він був дуже простим. Коли мене хрестили, дід, царство йому небесне, виточив його з переламутрового гудзика від бабусиного халата. Я зробив це майстерно. Хрест не зламався впродовж моїх 37 років. Я замінював тільки ланцюжка. Зараз він був срібним, трохи потемнілим. Я поклав хрестика на стіл поруч із троянтою. Час іти. На порозі я звернувся, Що сказав їй? Так, ми з тобою однієї корови. Тому що виросли на одній землі, прокляті Богом. Але єдиній для тих, хто навчився любити її. Вона відкидала нас. І ми поверталися, ми борцалися в її багні. Збиваючи під собою твердінь, борсались, аж поки вона дозволила нам побачити інший світ. Він був прекрасний.